És divendres 8 de maig i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que l'abril ha deixat 227 nous aturats al nostre municipi. És el municipi del Baix Empordà en el que més ha augmentat el nombre de persones aturades. També escutarem un fragment de l'entrevista amb Josep Piferrer, alcalde de Palafrugell, que es mostra optimista de poder arribar a un acord en els propers dies per presentar les ajudes econòmiques davant la crisi de la Covid-19. Una altra informació relacionada amb el nostre municipi és que la deixalleria municipal reobrirà en el seu horari habitual a partir d'aquest dilluns 11 de maig. La informació comarcal ens portarà a parlar de la nova unitat de cures intermèdies de l'Hospital Comarcal de Palamós per atendre a pacients greus de coronavirus. Tornarem cap a casa nostra per explicar-vos que ja hi ha data per a les preinscripcions a l'educació infantil primària i ESO. Aquestes seran del 13 al 18 de maig en línia i del 19 al 22 presencialment, això sí, amb cita prèvia. Ho comentarem amb la Núria Aupí, Cap capdària d'Educació de l'Ajuntament de Palafrugi. Una altra informació relacionada amb l'educació. Acabarem aquest informatiu amb tota la informació relacionada amb la formació professional que la podreu trobar en una mateixa pàgina web a fp.emporda.com. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui divendres 8 de maig i ho farem explicant que la crisi del coronavirus ha fet augmentar l'atur de tot el país com era previsible. De fet, així ho mostren les dades del Departament de Treball i a la nostra comarca aquest fet també s'ha deixat veure. En aquest sentit, el Baix Empordà ha registrat 1.073 noves persones que s'han quedat sense feina respecte al mes de març. De fet, l'abril a Palafrugell ha deixat 227 noves persones a l Un total de 1.504 veïns i veïnes de Palafrugell estan registrades a les llistes de l'atur segons dades de l'Observatori de Treball de la Generalitat de Catalunya. Aquesta xifra respecte al mes de març representa que l'abril deixa més de 200 nous aturats a Palafrugell. per tant, en un mes hi ha hagut un increment del 17,78% del nombre d'aturats al nostre municipi. Aquest percentatge és lleugerament superior al que hi ha hagut a tota la comarca del Baix Empordà, amb un 15,83%. A tota la comarca l'atur registrat a l'abril és de 7.853 persones, 1.073 més que al març. Palafrugell doncs, lidera aquest increment percentual del nombre d'aturats a la comarca, tot darrere hi ha Castellplatja d'Aro, amb un increment d'un 17,39% i Sant Feliu de Guixols amb un 17,13%. Així doncs, molt han canviat les coses arran de la Covid-19, i és que recordem que a principis de març explicàvem que Palafrugell era el municipi de la comarca on queia més l'atur respecte al mes de febrer, dos mesos després, però el coronavirus ha donat la volta a la situació i ha tornat a posar el municipi en una situació molt adversa. Seguim a Ràdio Palafrugell en aquest informatiu d'avui divendres i continuem amb informacions relacionades amb el nostre municipi i en aquest cas recuperarem un fragment de l'entrevista que vam mantenir ahir amb Josep P. Ferrer, un fragment que no us vam oferir ahir a l'informatiu i és el que ens actualitzava en quin punt es troben les converses amb la resta de partits polítics del nostre municipi per tal d'arribar a un ampli acord de ciutat i presentar un paquet de mesures econòmiques per ajudar el petit comerç, el turisme també les famílies i a les persones més vulnerables unes ajudes econòmiques per fer front a la crisi del coronavirus. Us deixem en aquest fragment on Josep Piferrer doncs, ens explica en quin punt es troben aquestes converses i eh, quan es tenen previst celebrar la sessió plenària per aprovar aquestes mesures i que per tant, entrin en vigor quan abans millor.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 Uh, N'estarem atents, això segur doncs, que arribarà diumenge a la nit, com és habitual amb aquestes comunicacions. Ara fa 10 dies de, de la sessió plenària de, del mes d'abril, de, de, en el qual doncs, ja s'apuntava, i en una de les converses que havíem mantingut també amb, amb l'alcalde, doncs, ja s'apuntava a la celebració d'un ple extraordinari per presentar aquest eh, paquet d'ajudes econòmiques tant per a comerç, turisme, també per a famílies i persones vulnerables. En quin punt ens trobem? No sé si ja tenim una data per a aquesta sessió extraordinària, Josep. La data en concret no la tenim. Estem treballant per veure si la podem convocar. Aquesta setmana podem convocar les comissions per, per la setmana que ve i, si a la mínima que podem, eh, ens eh, convoquem comissions i ple per la setmana que ve o com al màxim al principi de la l'altra setmana. Però la idea és intentar... intentar...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 que tenim, doncs, estem acabant de, de, de redactar i poder-los explicar a tota la gent i vam començar a sortir els terminis perquè la gent s'hi pugui acollir en aquestes ajudes. Mm -hmm. Aquesta doncs, era una part de l'entrevista que vam mantenir ahir amb l'alcalde de Palafrugell, una entrevista íntegra que, com no podia ser d'una altra manera, la podeu recuperar a través del nostre portal web, recordeu, radiopalafrugell.cat. I abans de la informació comarcal destacada de, de la jornada, que ens portarà a parlar dels serveis de salut integrats baix Empordà, us expliquem que a partir del proper dilluns 11 de maig la Deixelleria Municipal de Palafrugell recuperarà el seu horari habitual i estarà oberta per als ciutadans i ciutadanes que vulguin llançar residus. Així doncs, la Deixelleria romandrà oberta de dilluns a divendres, de 8 del matí a 9 del vespre i els dissabtes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 el paper, el vidre i els envasos es recolliran els dimarts i els dissabtes, mentre que la matèria orgànica els dimarts, els dijous i els dissabtes. Recordem que aquesta recollida de residus a Palafrugell només s'activarà quan s'entri en la fase 1 de la desescalada, que de moment no s'avisca arribi aquest proper dilluns, però sí que dilluns reobrirà la deixalleria de Palafrugell amb el seu horari habitual. Recordeu, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre i els dissabtes de 9 a 9, 12 hores oberta. I arribem ara a la informació comarcal destacada de les darreres hores que ens portarà a parlar de la nova UCIM COVID a l'Hospital de Palamós. De fet, abans de la pandèmia... Per Covid, l'Hospital de Palamós ja disposava d'una unitat de cures intermèdies. Aquesta, però, no complia els requisits necessaris d'aïllament per atendre positius per Covid-19. Així, davant l'emergència sanitària, van decidir crear aquesta nova Ocim Covid a l'Hospital de Palamós. De fet, l'Ocim que ja disposava a l'Hospital de Palamós doncs estava formada per sis boxes i està situada just al costat d'urgències i liderada per l'equip de medicina interna, però, com us explicàvem, no compleix els criteris d'aïllament necessàries per atendre pacients amb infecció per coronavirus. Per això es va crear una OTHIM COVID a l'Hospital de Dia Quirúrgic on normalment s'atenen els pacients abans i després d'una intervenció. Van preparar 12 boxes tancats per atendre pacients greus amb COVID i un total de 4 d'aquests 12 espais es van equipar amb respiradors per, si fos necessari, intubar algun pacient i no poder-lo derivar immediatament a l'hospital de referència en cas que aquest es col·lapsés. L'UCIM Covid es va posar en funcionament el 20 de març i encara hi ha pacients ingressats. En aquestes set setmanes hi ha hagut 30 pacients ingressats, una xifra que representa un 15% de tots els pacients ingressats per coronavirus a l'Hospital de Palamós. A més, 11 d'aquests 30 han requerit ventilació mecànica invasiva, per tant, aquests pacients que van haver de ser intubats, després, posteriorment, es van poder acabar derivant tots a l'UCI de l'Hospital de referència, La nova UCIM COVID de l'Hospital de Palamós ha suposat un repte en diversos aspectes, el més important per als professionals. Aquest col·lectiu ha treballat amb unes característiques d'aïllament molt estrictes i amb unes condicions clíniques de pacients a les quals estaven poc acostumats. Tanmateix, des del CIBE, des dels Serveis de Salut Integrats, Vaig destaquen que l'equip de Medicina Interna, amb el suport d'Infermeria i de l'equip d'anestèsia, han estat capaços de liderar aquesta unitat amb èxit, eficiència, qualitat i seguretat. D'altra banda, apunten a que el següent repte és com implantar a l'hospital una unitat UCIM-COVID coincidint amb la represa progressiva d'activitat assistencial. D'altra banda, més enllà d'aquesta notícia, i dijous també arribava una nova actualització de les xifres de COVID al Baix Empordà, Respecte a dimarts, el CIBE ha detectat 11 causos nous de coronavirus i així, des de l'inici de la pandèmia, des dels serveis de salut integrats Baja ja han confirmat 481 positius de Covid-19. A l'Hospital de Palamós, a més a més, també hem d'explicar i lamentar que s'han produït dues noves morts i ja són 20 les defuncions des de l'inici de la crisi sanitària. En total, al Baix Empordà, des del 14 de març, 51 persones han mort, 20 a l'Hospital de Palamós, com explicàvem, i a més a més, 30 a la residència Palà-Frugell-Gent Gran i també se li ha sumar l'única víctima mortal de Palamós-Gent Gran. Respecte a casa nostra... Les xifres no han variat, continuen amb aquestes 30 defuncions i aquests 32 casos positius i de moment continuen sense haver-hi cap eh, persona que estigui pendent de, de les proves. Per tant, sembla que en aquestes últimes 48 hores s'ha estabilitzat la situació al centre Palafrugell-Gent Gran. Seguirem informant quan ens arribin noves dades. En principi aquestes no arribaran fins dimarts de la setmana vinent. I després de la informació comarcal eh, tornem cap a casa nostra per explicar que definitivament ja hi ha data per a les preinscripcions per al curs escolar 2020-2021. El Departament d'Educació les donava a conèixer i nosaltres avui per saber com s'hauran de fer aquestes preinscripcions ens posem en contacte amb la cap d'àrea d'Educació de l'Ajuntament de, de Palafrugell. Saludem a la Núria Aupí. Bon dia.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 ànim de start, ni un mes, ben bé un mes, un mes i mig ben bé més tard. Per tant, això és, en principi però suposa alguna o us ho han fet traslladar o tu com amb la teva experiència, creus que suposa algun problema per de cara al setembre començar amb, amb... quan s'ha de començar, normalment doncs pels vols de 11 de setembre? No, no, aquestes dates no representaran cap problema, no representaran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 Sí, sí, sí, sí. Uh, la priorització és la virtual, s'intentarà, s'ha intentat fer un formulari que sigui senzill, que sigui fàcil, que sigui accessible, mm, llavors uh, se suposa que són poques les famílies que hauran de demanar aquesta cita uh -huh. i uh, en el cas que l'hagin de demanar i se'ls hi doni hora, uh, es demanaran a les famílies que quan hi vagin doncs, portin, o, o la persona que hi vagi, que porti mascareta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 i joves de Palafrugell tindran els dispositius que els fan falta. Pot ser que n'hi hagi algun que estigui depenent del Departament d'Educació, de d'instal·lació, del de que és la connectivitat, però en, cas, en tot cas serien casos molt i molt puntuals. Les restes estaran tots repartits. Això suposava un repte per, per al Departament d'Educació, però poder, no, amb tota la, sense voler... Doncs, eh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 i que sigui de forma presencial a uns metres de distància. Moltes gràcies, Nuri. Exacte. Moltes gràcies a vosaltres. I arribem al final de l'informatiu de Ràdio Palafrugell amb una nova informació relacionada amb l'educació. En aquest cas, per recordar-vos que trobareu tota la formació professional del Baix Empordà en un mateix eh, portal. Recordem que a la comarca hi ha cinc instituts que ofereixen formació professional. Aquests centres es troben a Palafrugell, la Bisbal d'Empordà, Palamós, Torruella de Montgrí i Sant Feliu de Guíxols. Una oferta molt àmplia i que podia quedar disseminada i per aquest motiu el passat mes de març va néixer una plataforma que posa a l'abast tota la formació professional del Baix Empordà a un clic. Carme Palaí és la prospectora de la formació professional a l'Ali Baix Empordà i en declaracions a Ràdio Palafrugell remarcava la importància de posar tota la informació relacionada amb les FP en un mateix espai. Eh, donar informació a les persones que volien fer la formació professional del que es podia fer al Baix Empordà. O sigui, aquest, eh, ho hem tècnics en una pàgina web, o siguin situts que impartim l'FP al Baix Empordà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 Dels primers hi ha 19 propostes diferents i dels segons 7. D'altra banda, Pelaí també remarcava que totes les formacions poden ser duals. Tinguent en compte que tots els cicles eh, poden ser dualitzats, què vol dir fer la formació dual? La formació dual és la formació en el qual fa la part teòrica a dintre de l'institut i la part pràctica és feta a les diferents empreses que col·laboren amb nosaltres. I la dual significa, a més a més, que a part de aquestes pràctiques, l'alumna rebrà una remuneració per part de l'empresa. Malgrat que molta de l'oferta formativa està relacionada amb l'àmbit del turisme i la restauració, la prospectora de la l'AFP a l'Ali el Baix Empordà també destacava la gran varietat de cursos que ofereixen els cinc instituts de la comarca. Bé, bueno, eh, tots els estudis tenen la seva oferta i tenim moltíssima varietat.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 Tenim molta varietat. Jo penso que, que cada, cada alumne o cada persona té eh, escull la, la, la formació que realment li agrada. Així doncs, el passat mes de març naixia aquest projecte per oferir tota la FFP del Baix Empordà en un mateix espai. Per a més informació també us podeu adreçar al correu electrònic info@fpEmpordà. .com. De fet, podeu també recuperar l'entrevista íntegra amb la Carme Palaí a la nostra pàgina web radiopalafrugell.cat. I amb aquesta darrera informació hem arribat al final de l'informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui divendres 8 de maig. Nosaltres us recordem que a continuació tota la informació Passa per radiopalafrugell.cat, també per les nostres xarxes socials. Ens trobareu a Facebook, Twitter i Instagram i també al canal de notícies de Telegram. Nosaltres us desitgem que passeu un molt bon cap de setmana i ens retrobem novament dilluns amb noves informacions i noves entrevistes. Que passeu uns molt bons dies.